Мене звуть Жозе Робен. Я кореспондент газети Паризькі новини». Займаюся кримінальною хронікою. В той день я повернувся з Гренобля у столицю і одразу ж почув цікаве повідомлення. Сьогодні за встановленим звичаєм у приміщенні ресторану Друаль на площі Гайон відбулося засідання журі Гонкорівської академії. Принію присуджено пан Лі Полю Дюбуа за роман «Мовчання Гарпократа». Голова журі просив оголосити таке повідомлення. Пан Поль Дюбоа, чий роман навчання гарпократа журі гонкурівських премій, щойно преміювало, не був присутній під час оголошення наслідків конкурсу. Журі просить його негайно прибути або надіслати відомості про своє місце перебування. Таємниця Гринобля нарешті розкрита. Тоді я не думав, що це може стосуватися мене. Літературними справами в паризьких новинах займався мій колега Жан Даржан. За кілька хвилин я вже був у кабінеті головного редактора Макса Барі. О, це ви, Робене. А я саме подумав про вас. Ви з Гриного? Так, добрий вечір. Злочин цього ковбасника – занадто легка справа для вашого кореспондента Жозе Робене. <реш> ви в курсі останніх новин? Ні, я щойно приїхав, ще не бачив вечірній газет. Ну, тоді слухайте. Це історія якраз для вас. Гонкурівську премію присудили, але лауреата немає. Про це я щойно чув по радіо. Роман премійовано, але лауреата немає. Це кумедно. Може, і кумедно. І все-таки мені досадно, що Даржана цій справі не бачить за димом вогню. Що ви хочете цим сказати, пане редактор? Ну, Звичайно, державний літератор здібний критик, він вправно веде хроніку в газеті і знає своє діло. Але мені здається, щось іще що ховається за цією історією лауреати, який десь зник. Але може йому щось перешкодило? Він затримався десь чи захворів? Невідомо. Цікаво, дуже цікаво. Надіслати роман на гонкурівський конкурс, і виявити таку байдужість до його долі? Що ж то за роман? Як він називається, я не запам'ятав. Мовчання Гарпократа. Кажуть, що роман перевершує все, що можна собі уявити. Якась надзвичайна книга. Вона потрясла, журі. Премію, як завжди, було ухвалено за здалегідь. Її мав одержати жуль Волан з його краєвидами без сонця. Та попри всі передбачення і правила переміг цей Дюбоа. Гаразд, а що воно таке, цей Гарпократ? О, це грецький бог. Бог? Мовчання. Алло? Алло? Так це я. Гаразд? Не вжди. Дуже добре. О, чудово. Давайте якнайбільше подробиць. Женіть рядки, скільки зможете. Дякую. Це Держан. Що він сказав? Нічого нового, бо зовсім мало. Журі збентежене до краю. Старий Сімоні, поет Гастон Сімоні, ви ж його знаєте, автор квітів темряви, себе не тямать. Він каже, що Гонкурівський комітет знеславив себе. Даржаною пощастило викликати Морелі на розмову. Ви, напевно, знаєте, Морелі, він пише на історичні теми. Це друг нашої родини. Він не міг відмовити нам у деякій інформації переказав зміст роману. Сюжет не складний. Це розповідь про злочин. Детективний роман? І не думаю. Наскільки я міг зрозуміти, це щось на зразок мемуарів дивака, що був змушений вчинити вбивство. Вбивство на папері? Достеменно <свят> так. Треба, щоб ви негайно взялися за цю справу. Але я не розуміюся ні на літературних справах, ані на письменниках. От якби йшлося про добрячість злочину в зачиненій кімнаті. <свят> а ще кажете, що полюбляєте таємниці. От вам її пропонують, Жозе. А яка ваша думка? У мене немає ніякої думки. Що я можу про це думати? Дюба здобув Ганкурівську премію. Де ж цей Дюба? Хто цей Дюба? Може, це якийсь жарт? Шахрайство? Чому б ні? Я ж вам сказав, що це справа саме для вас. Ні-ні, ви помиляєтесь. Мій фах, на жаль, це злочини, темні справи. Так це і є така темна справа. Проте я хотів би знати... Знати з цього роману. Ну, цілком слушно. Знайдіть Даржану і поговоріть з ним. Бажаю успіх. Даржан охочі розповів мені все про роман. Та я подумав, що він міг образитись, адже я втручався не в свою справу. Я сказав про це Жаку. Ні-ні, Жазе. я зовсім не почуваю себе ображеним. Як ви могли таке подумати? «Якщо Барій так наполегливо пропонує вам узяти за цю справу, то, мабуть, він вважає, що вона вийшла за межі літератури. І, напевно, має рацію. В нього є нюх. Це зразковий головний редактор». «Згоден з вами, Жак. Тільки тоді, коли буде доведено, що цей злочин на папері відповідає дійсному злочинові, я візьмуся за цю справу. І певна річ у співробітництві з вами». Мені надто мало відоме літературне середовище. Яке сміховинне це середовище. Дивно, я ніколи не бував досі у вашому кабінеті, у вас тут затишно, а нам і на думку не спаде повісти у себе отакі старовинні гравюри. Я радий Жозе, що вам тут подобається. Ну. Загалом кажучи, на підставі того, що ви спромоглись дізнатись, про Роман Дюбуа не можна скласти певного уявлення коли полишити осторонь, як би це сказати, літературні убори, різні психологічні, філософічні відступи, тощо. Вся ця історійка виглядатиме доволі убого. Згоден. Хоч я переглянув рукопис на швидку, проте можу собі уявити, що сюжет справді мудрий. Слухаючи вашу розповідь про роман, я занотував деякі свої міркування. Подивимося. По-перше, «Місце дії». Автор не уточнює географії. Йдеться про якесь невеличке місто в департаменті Гарона, Виноробному районі. Пробачте, я не пригадую, що казав вам про початок одного розділу книги, написаного просто блискуче. Третього чи четвертого, не пам'ятаю. І там згадується шашла. Шашла? Але дозвольте, тоді мова може йти тільки про масак і муасакську шашлу. І мені так здається. Отже, перший пункт з'ясовано. Тепер по-друге, на одній вулиці цього міста, звичайно тихій і майже пустельній, було вбито старого букініста, дядька Мюе, вбито трьома пострілами з револьвера. Привід, ненависть з невідомих причин. До речі, саме в цьому зміст усього твору. На вашу думку, опис вулиці і книгарні досить чіткий. «Багатий на деталі». «Щоб по ньому можна було в разі потреби впізнати місце, де сталося вбивство?» «Так». «Безсумнівно. Хоч я не намагався, як ви самі розумієте, в це заглиблюватися. Рукопис був у мене в руках дуже недовго. Я встиг лише перегорнути сторінки. Адже мені й на думку не спадало, що цьому літературному вбивству може відповідати вбивство справжнє. Та ніщо, зрештою, не дає нам підстав для таких припущень. Морелі казав мені... Що найцінніший той розділ, де розповідається про злочин. Там іде мова, я пригадую про жовті стіни будинку, коридор датхне пліснявою, тісну неохайну кухню. Підіб'ємо підсумки. Муасак або його околиці, маленька вуличка, крамниця букиніста, дядька Мюе забито трьома пострілами з револьвера. Причини, що призвели до вбивства. Автор розкрив на трьохстах сторінках роману. Автор розповідає, чому в нього виникла ненависть до старого букініста. Дядько Мюе, а Мюе, значить німий, жив відлюдно і, здавалося, почував себе прочудово. Вбивця навпаки. Ненавидить самотність, але змушений жити у самоті. Змушений. До певної міри. Бачте, вбивця трохи мізантроп. Йому не пощастило в коханні, і він залишився нежонатий. У той час, як дядько Мюе, очевидно, жив безтурботно, вбивця борсався в складному сплетінні протиріч, сумнівів, жаліві туги. Розумієте? Психологічний аналіз поданий у книзі просто неперевершений. Зрозуміло, цей письменник заздрить букіністові, його спокою, його простоті, і вбиває. Його. Ви знайомі з районом Гарони? Не надто. Я міркую над заголовком роману «Мовчання Гарпократа». Що воно означає? «Мовчання». Бог поклав палець на уста. Він наказує мовчати. Але що ховається за цим мовчанням? Чи не те страхітливе вирування пристрастей, що становить зміст твору і призводить кінець кінцем, як вам відомо, до вбивства? До вбивства дядька Мюе! Цікаво було б познайомитись із цим загадковим полем «Дюба». До речі, ще одне дивне прізвище. Напевно, псевдонім. Хм. Не буду далі заважати вашій праці. Бувайте. Після розмови з Держаном я зрозумів, що взявся за справу «Дюба». І почав діяти. В мене, мабуть, надто палка уява. Ця справа не з мого фаху. Вона безпосередньо стосується відділу літературної хроніки... Якщо це не найбільша дивина цього року. І не тільки цього. Та ні, годі вигадувати. Привіт, королеві загальної інформації. Добрий вечір, Жозе. Ви сьогодні повернулися з Гренобля. Мені сподобався ваш перший репортаж. Ваша правда, Розі, останні були погані. Що нового у вечірньому номері? Багато повідомлень. Так, багато новин, але нічого визначного. Якщо, звісно, не згадувати історію з Гонкурівською премією. Ви перечитуєте свої звіти про розслідування у Гриноблі? Ванік просто переглядає газети. Ви щось шукаєте? Я не знаю. Як ви не знаєте? Мій любий робене, не крийтеся, Ви натрапили на слід. Я повинна знати. Якщо я вам скажу, ви будете з мене глузувати? Все одно скажіть. Ні. А натомість одне запитання. Сьогодні або в останні дні сталося яке-небудь вбивство між Тулузою і Ажаном? Між Тулузою Ажана? Але чому між Тулузою і Ажаном? Чудовий спосіб загадувати загадки. М -м було вбивство з ревнощів в окрузі Рошфор. Бійка на смерть в Верлі, Пожежа поблизу Монпельє. Між Тулузою і Ажаном я нічого не пригадую. А ви не пригадуєте протягом останніх днів в інших газетах? Вам нічого не траплялось? Ні. Здорово, Жозе. Якся маєш? Чудово. Що сталося, Морісе? Тебе щось важливе? Ні, просто треба знайти місце в номері для цього повідомлення. У вівторок у день в місці Маса було знайдено Гюставо Мюе, букиніста в коридорі його будинку з забитого кількома кулями з револьвера. Юстав Мюе мав 73 роки і жив самотньо. Мета злочину – грабунок. Про це свідчить знайдено поблизу трупа золота монета. Ось ваш злочин, Жозе! Це він щось не дуже страхітливий на вигляд. За даними попереднього слідства, встановлено, що злочин стався минулої ночі або сьогодні на світанку. Ну що? А те, що мені треба негайно побачити, барій Даржана. Навіщо? З приводу цього? А тож. ж. Але що я маю робити з цим злочином? Надрукувати про нього п'ять чи шість колонок на першій сторінці. Та що Жозе, адже це просто дурниці. Звичайнісінька справа, до того ж нам бракує подробиць. Я телеграфую нашому кореспонденту Вівтолузою. Заждіть лишень. Сьогодні вівторок, 26 листопада. Злочин стався сьогодні вранці або минулої ночі. О, ви такі здорово спізнились. Ах, ці мені периферійні кореспонденти. Ви не помітили ніяких повідомлень в інших ранкових газетах? Не було нічого, запевняю вас. До того ж день так перевантажений різними подіями, що цей злочин в масаку навряд чи помітять. Це було б чудово. В такому разі ми всіх пошеїмо в дурні. Який спосіб? Та я вже казав вам, треба надрукувати про це на перших шпальтах. Але ми вже маємо для першої сторінки справу з Гонкурівською премією. Ну і добре, ми там її і залишимо. І якщо Барі і Держан погодяться, дамо велику шапку, щось на зразок. Гонкурівську премію присуджено вбивці. Оце так. А зараз мені конче треба побачитись з Барі. Час іде. З Барі? А ви знаєте, що Муасак його рідне місто? Он як? А я мав його за парижанина. Він живе вперше з раннього дитинства, але народився в Муасаку. У нього там тітка, мадам Лоріс, яку він зрідко відвідує. А втім, це не має ніякого значення. Звичайно. На все добре. Того вечора мені не судилося побути на самоті. Заходьте, пан Робен. Так. Пан Сімані, якщо не помиляюсь. Дуже радий познайомитися з вами, пане Робен. І перепрошую, що турбую вас у таку пізню годину. Однак я прийшов з приводу цієї злоповісної історії. Ви зробили мені честь. Я знаю ваші вірші. А сьогодні йдеться не про мої вірші. Мені дуже приємно, що вони вам подобаються. Та, на жаль, я прийшов до вас поговорити про інший твір. Мовчання Гарпократа. Саме так. Ви вже знаєте цю гідну, жалю історію. Признаюсь вам під секретом, я почуваюся трохи винним у тому, що скоїлось. Що ви кажете? Саме так. Бо ж я вплинув на кількох своїх колег, щоб вони проголосували за. За цього дюбоа, Хай сто чертів. Це жахливо, просто жахливо, пане Робен. Та неможливо заперечувати. Мовчання Гарпократа – чудовий роман. Отже, ви стали на захист невідомого, цілком незнаного автора. Це робить вам честь. Так, пане Робен, а ви знаєте, що з цього вийшло. Але цьому ще можна зарадити? Можна зарадити, пане Робен. Я був би щасливий, якби ви могли підтвердити ці слова. Це правда, що ваша газета збирається дати статтю на шістьох шпальтах про вбивство, що його начебто зображено в мовчанні Гарпократа? Як ви дізналися? Це правда. Як ви дізналися? Як я дізнався? Вдаючись ну, до мови детективних романів, я можу відповісти. Мені телефонував сам убивця. Я? Yes. Mm. Я був у це зараз вдома, коли задзвонив телефон. У першу мить я вирішив зовсім не відповідати. Але телефон дзвонив та дзвонив. А я якраз з дня на день чекав звістки про народження внука. Мій син живе в Бордої, ну, словом, я відповів. Почувся якийсь чудний голос. Той на другому кінці дроту сказав, що він автор «Мовчання Гарпократа». Подав різні, дуже точні подробиці про роман. Які саме подробиці? Він процитував мені початкову і останню фразу роману. Не. Потім сказав, що запитий букиніст із «Мовчання Гарпократа» не витвір уяви, а істота, що насправді існує. Власне, існувала. Газети ось-ось мають повідомити про злочин. Уявіть себе на моєму місці. Потім він говорив і про вас. Про мене? Так, да, про вас. Жозе Робена, репортера паризьких новин. Він мені сказав, що ви фахівець у карних справах і збираєтесь скористатись цією справою. Повинен зауважити, що ваша репутація мені відома. Дякую. Ви сказали якийсь чудний голос. Що це означає? Це був чоловічий голос чи... Я... я не знаю. Він говорив наумисне зміненим голосом, якимось фальцетом таким. Голос видався мені штучним саме, тому що я, я не міг збагнути чоловічий, він чи жіночий. Я бачу, справа ускладнюється. Той голос точно вказав мені місце злочину. Це місто Муасак у департаменті Тарн і Гарона. Ви знаєте це місто? Майже ні. Це жахливо. Ми вже запитували місцеве управління поліції. Гюстава Мюе? Убито вчора? Вчора? Так. Отже, він спершу написав роман, а потім убив. І вчинив точнісінько так само. Він убив людину по тому, як розказав про свій злочин у романі. А ми дали йому премію Гонкурів. Ви не могли цього знати. Це жахливо, жахливо. Скажіть мені, пане Робен, це правда, що ви маєте намір надати цій історії широкого розголосу. Я вас благаю, не робіть нічого, принаймні, поки що. До речі, я й прийшов сюди заради цього. Це ж справжісінький скандал. Зачеплено престиж нашої академії. Література сприяє злочиною. Ох, ми живемо в жахливі часи серед і злочинів у царстві гангстерів. Я вас розумію. Але гадаю, що тепер уже надто пізно залишати цю справу. А я сподівався, що ще не пізно. О котрій годині до вас подзвонили? Я не можу сказати, напевно. Мабуть, опівночі. півночі. Робине. Робине! де ви там? Баріна вас чекає. Пробачте. Прошу пробачення. Жак Держан, завідувач літературного відділу паризьких новин. Без відповідно. Пан Гастон Сімоні, член Гонкурівської академії. Я часто читаю ваші статті, пане Даржан. Вони відзначаються почуттям міри тверезним розумом. Дякую, маєстро. На жаль, нам дають так мало місця, і широка публіка виявляє так мало прихильності до літератури, що боюся, що завтра література за вашим висловом дістане в широкої публіки надто велику прихильність. Ах, хоч ми, радніше обійшлись би без неї. Все це дуже сумно. Здається, тепер уже насправді запізно обійти мовчанням те, що сталося сьогодні. Проте я прошу вас, панове, надалі зважити на нас. Тобто подумати про честніші Академії. Гадаю, наш президент зустрінеться з представниками преси і звернеться до них з проханням діяти обережно і тактовно, Комусь заманулося утнути кривавий жарт. Ми докладемо всіх зусиль, щоб викрити його. Хотів би, щоб це було так. І ще одне. Ви зможете тримати мене в курсі ваших розшуків. Я знаю, що ви проникливий військ, пане Робе. Не турбуйтеся. Сподіваюся, ми ще матимемо нагоду зустрітися. Не буду вас більше затримувати. На добраніч, панове. Мало не забув. Чи не могли б ви добути мені вечірній номер вашої газети? Чи, скоріше, ранковий? Звичайно. Одну хвилиночку. Пане Робен, я... я маю... Мушу вам признатися, що... Ох, щось недобре себе почуваю. Цей телефонний дзвінок надзвичайно мене розхвилював. Серце в мене не надто міцне, днина випала така турботлива. Може б ви трохи посиділи, чи принести вам ліки? Ні-ні, це зовсім не те. Просто я хочу швидше повернутися додому. Я живу далеченько. Набережна Данжу на острові сан луї Хочете, ми скажемо, щоб вас хто провів? Ох, хоч і приймаю вашу пропозицію. Ось газета, дивіться. Гонкурівську премію присуджено вбивці. Mm. Чи ж насправді невідомий автор мовчання Гарпократа, премійований десятьма академіками, убивця букініста з Муасака, цілковита таємниця, від наших спеціальних кореспондентів Жозе Робена і Жака Держана. Ось те, чого я так хотів уникнути. Ми нічим не можемо зарадити. Держане, ви проведете пана Сімоні? Охоче. Ще раз дякую вам за те, що ви обіцяли зробити для нас. До побачення. До побачення. Жак, чекатиму вас у Макса. Я повинен був довести Барі, що моє місце зараз у Муаса. Вже в котрий раз я повторював йому те саме. О, я чудово розумію, наскільки важливо поїхати туди, де стався злочин. Але мені прикро відпускати вас Жозем. І саме тоді, коли створилася така складна ситуація. Саме це і я казав. Я наче відчуваю, що головна причина в Парижі – це паризька справа. Хм. Я не маю довіри до відчуттів. Я хочу сказати, що вбився, напевно, зараз у ну, Парижі. Ну, що йому робити в масах? Він же там одразу влипне. Ну, навіщо самому лізти вовкові в пащу? Але там ми можемо зібрати для себе чимале жниво? Обстановка, сусіди, ну, просуди. Так, та я волів би, щоб ви пішли іншим шляхом, куди цікавішим, на мою думку. Ну, коротко кажучи, я гадаю, що цей злочин нестандартний. І що вбивцям людина незвичайна. Дозвольте? Заходьте, заходьте. Жак, допоможіть мені довести Жозе, що це незвичайний злочин. Це злочин літератури. Це здорово сказано. Літературний злочин. У завтрашньому номері можна зробити такий заголовок. <рес> Робен повинен увійти в літературні кола. Звичайно, разом з вами. Мій любий Держане, я високої думки про ваші тверези судження, про вашу проникливість. Але ж ви не детектив, ви літературний оглядач. А мені передусім потрібний дуже пильний, досвідчений репортер. Людина, що мірозлідіти й те, що ховається за лаштунками. І все ж... І все ж вирішили чкурнути до Муаса, кажу ви. А вже ж. Літак відлітає о п'ятій. Піду приляжу трохи. Обміркую все на самоті. Де ж це? У вас в кабінеті, якщо не заперечуєте. Ви ж знаєте, що я живу у чорта в зубах. Надто пізня година, щоб я міг потрапити до свого ліжка. Я можу відвести вас. Моя машина чекає внизу. Дякую. Але мені буде цілком добре й тут. Отож, я краще залишусь. Ага. Ну, а ви поїдете з нами, Держане, а? Ні. Ви ж знаєте, що я живу поруч. Вони хочуть вивершити свій план наступу. Прочувайте? На все добре. Послухайте, держане, я їду до Мусака. Засиджуватись там не збираюся, але мені хочеться обов'язково побачити все зблизька, на власні очі. Отже, ви будете стежити за розвитком подій. Вчащайте до літературних кіл, які мають хоч найменше відношення до нашої справи. «Відвідайте Морелі і на Сімоні насамперед Сімоні. Одним словом, пильнуйте. Якщо буде потрібно, я вас викличу. Згода?» «По всіх пунктах». «На добрані. «Ви... ви залишаєтесь тут?» «Звичайно». «Мені здається, що...» е... «Ви хочете мене налякати. Але я не Сімоні, та й убивця не дзвонив мені сьогодні». «Ви маєте зброю?» «Ні, саме тепер не маю». «В мене таке враження, що Барі не помиляється». Добродія Дюба, немає в Муасаку. Він у Парижі. Він навіть десь поблизу. Його цікавить наша робота. Чому б тоді в телефонній розмові з Сімоні він згадував про репортера паризьких новин? У такий спосіб він складає шану моїм здібностям детектива Аматора. Це можливо, але врешті це необачно з вашого боку. Залишатись тут самому. Даржане, внизу є вартовий. І на ротаційних машинах ще працюють. Телефон у мене на похваті. Ви можете цілком спокійно йти спати. Поки ще мені нічого не загрожує. На добраніч. Отже, запишемо. Понеділок, 25 листопада. Вбивство Гюстава Мюе. Вівторок, 26 листопада. Присудження Гонкурівської премії. Замішання в літературних колах. Заворушення в пресі. Увечері вбивця телефонує поетові Сімоні. Поет відвідав Жозербена. Завжди ходить у зеленій пелерині, біля мерця монета, призвід до злочину література, перевірити день і годину вбивства. Папірець. Барі виймав з кишені рукавички і загубив його. Ось цей папірець, почерк Макса, вірш. Сьогодні ввечері. Прощай, прощай, надходить вечір, і місто засинає, а я шукаю свого світла. Хмм. Держан, що з вами? Ви поранені? Ви можете дійти до кабінетки. Дякую. На щастя тільки подряпена. М'язи цілі. Порвіть сирочку. Зайве річ. Дайте мені вашу хусточку. Я змочу її в умивальнику. М Як це сталося? Напевно... Я наразився на нашого романіста. Яким побитом? Мушу признатися, що після того, як я з вами попрощався, мене охопив неспокій. Мене турбувало те, що ви залишились тут самі. Я поволі зійшов униз. Навкруги було тихо. Я вже відійшов метрів на п'ятдесят, коли мені спало на думку обернутись. І я побачив, що хтось стоїть біля дверей редакції. І тоді... Це я зробив необачно. Я пустився бігти назад. Але я думав про вас. Перед будинком не було нікого. Я пройшов в вестибюль. В тому кінці де було майже поночі. Я нікого не помітив. Не вирушіть борокою. За два дні від рани сліду не зостанеться. Я пішов до ліфта. І саме тоді розітнувся перший постріл. Я відчув тільки вітерець від кулі, що пролетіла десь побіч. З якого боку почувся постріл? Зліва від ліфта. А другий постріл, яким вас поранено? Заждіть хвилинку. Хоч я не більший боягоз, ніж той інший, але мені стало моторошно. Для втечі передо мною було два шляхи. Вхідні двері і ліфт. Я відчинив дверця та ліфта, і вони грюкнули за мною. Тільки тут я зрозумів, яку вчинив дурницю. Зачинившись у ліфті, я перетворився на чудову мішень. Адже кабіна освітлюється автоматично, тільки не туди заходиш. Я хотів натиснути кнопку. Саме в цю мить я викликав кабіну. І цим врятували мені життя. Бо ж друга куля влучила в кабіну ліфта. Отже, він стріляв з окола Крізь скло? Майже в притулу. Ви справді щасливо вислизнули. І все ж таки я переконаний, що він важив не на мене. А на кого ж тоді? На вас, «Саме на вас, дідька лисого, рішуче ви хочете завдати мені страху, але дечого я не можу збагнути, якщо мені погрожує цей тип, припустімо, що він зветься Дюба, чому він так незграбно привертає до себе мою увагу? По телефону він називає сімоні моє ім'я, Сімені приходить попередити мене, потім убивця вночі з'являється сюди, щоб мене порішити». «Хм, тут щось не те». І цього разу нам додивилось побачити його обличчя. Він залишається в затінку до самого кінця. Однак стріляв він зовсім зблизька. Я наче бачив руку в шкір'яній рукавиці. Та, можливо, це тільки витвір моєї уяви. До того ж, я злякався. А як ви почуваєте себе тепер? О, гаразд. Навіть можна сказати цілком добре. Рука трохи ниє. Та це ж тільки подрябини. Хм. Він стріляє багато кепсько. Три постріли в Муасаку, два сьогодні. Котра зараз година? Ого, вже третя. За дві години або й раніше прибуде машина, щоб відвести мене до аеропорту. Провести вас додому? Не варто. Я гадаю, наш приятель, цей письменник-гангстер, вже накивав п'ятами. Я вам пораджу... Не розказувати нікому про вашу нічну пригоду. Скажіть, що у вас загострення ревматизму, і ви не можете рухати вільно лівою рукою. Що ж до решти, стежте за розвитком подій, як я вас просив. Сподіваюсь, що й я привезу з Муасака цікаві матеріали. До речі, я вам цього не казав. Але, можливо, ви знаєте, наш головний редактор родом з Муасака. Я про це не знав. Правда, він завжди жив у Парижі. Там мешкає його стара тітка, яку він зрідко відвідує. Ви залишаєтесь тут? Звичайно. Але ж це небезпечно. Вам немає чого турбуватись. Після цього шарварку він сюди не прийде. Чекайте, я вас проведу до ліфта. Що ви шукаєте? Кулю, звичайно. Не могла вона она прислузнути аж у підвал. Ура! Знайшли? Вона застрягла в цементовій колонії. Калібр 7, 65 сотих. Ми ще поговоримо про все це. Ну, як ви себе почуваєте? Дістане у вас сили дійти додому, друже? Безперечно. Бувайте здорові. Щасливої вам дороги. І повертайтесь назад якнайшвидше. Напевно, я повернуся швидко. Перший репортаж одержите о 12 дня. Прощавайте. Отаке в мене ремесло. Порядні люди сплять, а я ганяю по дорогах, їм похапцем, квапливо розмовляю по телефону, на швидку переглядаю залізничні довідники, гарячково розшукую щось у своїх блокнотах, аби скоріше, якомога скоріше передати репортаж. Алло? Алло, алло, алло, таки інтереготати. Хто ви? Чого ви хочете? Завтра, шановний добродію, спробуйте розшукати мене в Муасаку. Незабаром аеродром, літак. І за годину я в Масаку. На добрий день вам. Прошу. Можна випити у вас кави? Заждіть хвилиночку, матимете зараз свіжісіньку. Ви, мабуть, не тутешній. Ні, я вперше в Муасаку. Ага, сьогодні вранці приїхали? Еге. Ви можете мені сказати, як дістатись до вулиці Кабрет? До вулиці Кабрет? Ви приїхали з приводу цього вбивства? Еге. Без поліції? Ні. Ага, то ви, мабуть, газетяр? Так. Дуже велике нещастя. Ви знали цього Букиніста? Ні, я тут недавно. Бачите, купила старий готель, доводиться його ґрунтовно ремонтувати. Не було чого ходити на вулицю Кабрет. Це занедбаний куток. Вам, може, потрібна кімната? Потрібна. Можу дати вам кімнату за вікнами на вулицю. Її тільки наобили шпалерами. Ця історія, мабуть, наробила шелесту на всю округу. Будьте певні, приїхали жандарми, поліцейський комісар. «Ви його знали?» «Кого? Комісар?» «Ні. Букиніста. Дядька Мюе». «Ні». «З чого він жив? У нього були покупці?» «Він продавав не тільки книжки, а також різні речі. Та покупців було певний обмаль. Пан Ресек, здається, заходив туди час від часу». «Пан Ресек?» «Так, це викладач коледжу. Він живе і харчується у нас». Ви його побачите, якщо прийдете обідати. Я залишу у вас валізку і прийду сюди сьогодні ночувати. А що викладає цей пан Ресек? Він учитель історії. Сподіваюся, вулиця Кабрет недалеко звідси? Та ні, треба йти вбік монастиря. Ви ж бачили портал? Там повернете ліворуч, і тоді знову ліворуч. Це зовсім маленька вуличка, посередині є заволок. Саме там. Дякую. Ще здалеку я побачив... «Юрбу» на вулиці Кабрет. Я Жозе Робен з «Паризьких новин». А ви, я гадаю, слідчий? Так, слідчий Романду. Я звичайно, чув про вас. Дуже приємно. Але не надто я вашою появою потішений. Чому ж це пане Романду? А як же? Разве тут, виходить, справа серйозна, і швидко ми її не позбудемось. Та зрештою, доводі. Добре, Я бачу, з Бережан ви перший, пане Робен. Ну, а тепер до роботи, панове. Комісаре, я вас слухаю. Так ось. Тут нічого не відмінилось відтоді, як я зробив перший огляд. Двері були напіврозчинені, або, скоріше, напівзачинені, як оце зараз. Бакалійницю, яка торгує на розі, здивувало, чому Букиніс не прийшов по молоко. І вона послала свою дочку дізнатися, що сталося. Дівчинка штовхнула вхідні двері і побачила в глибині коридора мерця. Виходить, двері не були навіть щільно зачинені. Ні, дівчинка це точно пам'ятає. Вона тільки злегка штовхнула двері, і вони відчинилися. А двері до книгарні, вони були зачинені. Так, як це ви бачите зараз. Засулка зсередини. Поки що нічого особливого. Телефонограма з Монтабана від пана прокурора. Що там іще скоїлось? А ви мені нічого не сказали, пане Робен. А що я мав вам казати, пане Романду? Прокурор не мав на увазі приїжджати. Йому було ніколи. А тепер він сповіщає, що прибуде за кілька хвилин. Він каже, що ця подія набула державної ваги. Вам це було відомо, так чи ні? І, до речі, як ви змогли опинитись тут так рано? Злочин викрили тільки вчора, надвечір. Ви прочитаєте все це в паризьких новинах. Хе -хе. Отже, я цілком слушно передбачав, що ваша присутність тут не приїщає нічого приємного. Ну що ж, пане репортер, будьте пильним і спритним. Допомагайте нам, скільки ваших сил. Це тут лежало тіло. Еге ж. Медична експертиза встановила, що бідолаха звалився тут. Він одразу помер. Три постріли в серце? Так, три постріли в ритул. На жилеті чітко було видно три пропалені дірки від куль. Вбивця стріляв зовсім зблизька. І після того, як старий впав, він не доторкнувся до трупа. Пройдемо до книгарді. Тут не помітно ніякого безладдя. Не видно, щоб відбувалася якась боротьба або щоб бився чогось шукав. А тож це підтверджують свідчення кількох мешканців цієї вулиці. Тут ніщо не зрушено з місця. Електрики немає? Є. Тільки всі лампочки перегоріли, крім отої, що в коридорі. Цей старий жив у темноті, наче щур. Відчиніть двері до кухні. Буде світліше. Зараз. Де знайшли золоту монету? В коридорі. Біля вхідних дверей. Монета Латинського Союзу. Хм. За теперішнім курсом це 38,5 франків. Подейкують, що старий був скнара. Ну, Це дуже ймовірно. Ми вже винишпорили усі закамарки, оглянули плитки, стелю, підлогу. Нічогісінько. В шафах саме лише дрантя ламаного шеляга не варте. Цьому букиністові було, мабуть, однаково, що їсти, йде спати. Ваша правда. Сусіди кажуть, що він весь час стерчав у книгарні. І вночі, позачинявши віконниці, полюбляв довгенько там посидіти. Що ж він робив? Читав. Кажуть, він весь час читав. Проте це йому не шкодило. Він мав прекрасний зір. Старий не носив окулярів. Дарма, що йому було 73 роки. Цікавий старий, що й казати. Все це дуже втішно, панове. Але не дає нам ніяких вказівок. Жодної деталі ще не вела б на певний шлях. А якого калібру револьвер? 7,65 міліметра. Звичайний браунинг на вісім набоїв. У справжніх бандитів дев'яти або одинадцятиміліметрові. Що це біліє у каміні? Зараз? Звичайний папірець. Не думаю, щоб це могло на щось придатися. Якийсь вірш. От бачите. А то ж, це вірш. І саме тут і треба пильнувати. Не забувайте, що в усій цій справі йдеться про літературу. Що ви скажете на це? Дозвольте. Чари мовчання. Мій дім засипаний мовчанням, не наче снігом. Він ніби в королівських шатах, чудесних і німих. Хм, непогано. Чиє це? Ми що, глузуєте з мене? Звідки мені знати? Ніби в королівських шатах чудесних і німих. Німих? Ви гадаєте, тут є якийсь зв'язок з прізвищем старого? Мюе? Все це вище мого розуміння. Я вважав, що тут стався звичайний нічний грабунок. Що той чудернацький роман зветься «Мовчання». «Мовчання Гарпократа». Це грецький бог, Бог мовчання. Прощавайте, панове. Що робити? Попередити Раманду і повідомити судові органи, викликати бері і розказати йому про вірш, знайдений у купі попелу. Ліпше зачекати. І, звичайно, в репортажі жодного слова про цю знахідку. Макс народився в Моаса. Тут живе його стара тітка. Доведеться відвідати її трохи пізніше. А зараз до готелю. Пане Ровен, я накрила для вас столик біля дверей. Тут світліше. Зараз подам суп. Пане Сеха, сідай, мені, будь ласка. Дякую, мадам. Яка гидка погода. Жахлива. Гадаю, у вас не завжди така погода? О цій порі року, звичайно, йдуть дощі. А скільки мешканців у Муасаку? За останнім переписом 7814. У вас тут чудовий монастир. А який портал? Можете певно сказати, унікальний монастир. Його збудовано у 1100 році. Портал це просто перлина. Так так, неоціненна коштовність. Таку красу важко собі уявити. Розпис на простінку між дверима просто дивовижний. Посередині три пари левів сплетені хрест навхусь, а з обох боків апостоли в розкішних убраннях. Так, пане, це чудо. Справжнісіньке чудо. Ви вже його бачили? На жаль, ні. Мало хто розуміє справжню цінність цього чудового витвору. Мало хто, ви гадаєте? Але в провінції є чимало освічених людей? Дозволю собі зауважити, що забитий вчора бідолашний старий – був до певної міри вченою людиною. Справді освічені люди не численні. Ви знали цього букиніста? А його знав, як і всі. Насправді він не був освіченою людиною, як то вигадають. Він погано перетравлював прочитане, читав все підрядне прибираючи. Кепський самоук. Як же це так? Ну, от, скажімо, відносно нашого монастиря. Дядько Густав, тобто Букініст, вважав, що його капітелі не старіше 1200 року. Ви часто з ним розмовляли? Ні, звідка. В цій книгарні такий важкий дух, і взагалі він жив у бруді. Я не бачив його півроку перед тим, як дізнався, що... А втім, це вам не цікаво. На все добре, пане. Якщо матимете вільний час, не забудьте відвідати монастир, Такий пам'ятник єдиний у світі, це перлина, ще раз скажу вам. Ну йди. Іди. Іди, іди поїжь трохи, не висиди. Це наш гість, даруйте, пане Робен. Хто це? Він пиляє дрова у нас. Нещасний людина, живе в халупі по той бік залізниці на горбі. Він не говорить. Мабуть, він з роду такий. Не говорить? Ні, це в нього з роду. Він з роду німий. Я піду до себе. Другий поверх, перша кімната, праворуч. Ваші речі вже там. Що чути в Парижі? Громадськість зацікавлена цією сенсацією. Вбитого Гюстава Бюет, букиніста з Масака. Гадаю, що убивця автор роман «Мовчання Гарпократа» Поль Дебуар. Хто ховається за цим ім'ям, становити не вдалося, хоча йому присуджено гонбурівську премію. В паризьких літературних колах усі приголомшені. Найповажніші літературні журнали збираються надіслати на місце події своїх спеціальних кореспондентів. Декого не покоїть, що внаслідок цього злочину на всю французьку літературу падає тінь. Хто вчащав до запорошеної книгарні на вулиці Кебрет? Нужденні школярі, які мріяли придбати задурно розрізнений том трьох мухкетерів або якийсь пригодницький роман. Часом туристи. Та ще вчитель Ресе. Так, учитель в ряди годи відвідував старого Мюе. Вони надійшли згоди в питанні про капітелі монастиря. Серйозне питання. Про що думає учитель тепер, схилившись над сторінками рукопису і археологічними працями? Відтепер букініст, позбавлений можливості боронити своє твердження, тисяча двохсотий рік. Злочин через якусь капітель А втім, тут немає нічого неможливого. А Роман Дюба, горизвісне мовчання Гарпократа, Гонкурівська премія... Увійдіть. Там прийшов жандарм. Він просить пробачення за турботу, але вас негайно викликає пан Ромонду. Дякую. Ромонду чекав мене в своєму кабінеті. Дозвольте? Добрий вечір, Робине. Яка мерзенна погода. Сідайте. Добрий вечір, пане Раманду. Як справи, ви натрапили на слід? Ні-ні, ніякий не слід, а ще один папірець. Він вас вельми зацікавить. Гляньте на сюди. Череп. Що це жарт? Де ви це знайшли? Коли б я знайшов це. На вулиці я міг би сказати, як ви, що це просто жарт. Але я, чи точніше медичний експерт, знайшов це в кишені вбитого. Ну, що ви скажете на це, пане детектив? На мою думку, це попередження. Воно сформульовано брутально, але досить виразно. Припиніть, мовляв, слідство або... Хвилиночку, пане Романду, коли саме знайшли цю... Це любовна цидулку. Так майже до піру. Отже, він приїхав сюди. Що ви кажете? Е, нічого. Я кажу тільки, що це мене надзвичайно зацікавило. І мене також. А втім, ця справа взагалі вища мого розуміння. До неї причетні парижани, і хай вони й доводять її до кінця. Робене, будьте обережні. Ви відомі як людина тємуща, мастак у своїй справі пам'ятайте одне. Тепер вам треба стерегтися. Ніколи не знаю, що може статися. Мені було б дуже прикро. Вигадаєте, цей добродій хоче відбити в мене бажання втручатися в цю історію? Я вам повторюю, ніколи не знаєш... Що... Я пішов. Куди ви тепер? Поглянумо на Це ж кажуть перлина. Так пізно? Боюсь, завтра буде багато роботи. Прощавайте. Попередження Рамонду не вплинуло на моє рішення. Я повинен був сьогодні оглянути стародавній монастир. Як же тихо в цьому куточку. Портал з його камінними скульптурами ледве видно. Справді б чудова робота. Роки? Я не призначав цього вечора побачення з паном діба. Зелена пелерина. Невже Астон Сімоні приїхав сюди помріяти в монастирі Сен-П'єр? Пішов. Він щось скинув? Пошукаємо. Золота монета. Куди ж подівся сам сівач золота? Пане комісаре. Я його торжу. Хотів би я знати, чого варта наша здобич? Спокійно, комісаре. О, то це ж німей же брак. Що він тримає? а віддай. золоті монети. А ось і ще одна, старий зранений її. Латинський союз. Хм. Треба примусити його сказати, де він їх знайшов. Він нічого не скаже. Нічого. Він глухонімий. Скажіть, будь ласка, ви давно вже стежите за цим типом? Та ні. Просто слідчий Рамонду доручив мені доглядіти, щоб ви дістались додому без жодних перешкод. Ви тепер бачите, що це розпорядження не було зайве. Ми піймали Фрізу на гарячому. Люди звуть його Фрізу. Я вже забув навіть його справжнє ім'я. Я завжди гадав, що він цілком безневинний. А тепер он воно що? Важко буде видобути з нього будь-які зізнання. Все ж треба спробувати. Відведемо його до хазяйки готелю. Мабуть, вона нам допоможе. Дозвольте. З нами Фрізу. Що ви знаєте про нього? Я наймаю його пиляти дрова. Даю часом миску юшки. Він мене ніби розуміє, правда, не завжди. Гаразд. Спитайте його, де він знайшов ці монети. Скажи, Фрізу, де ти це взяв? Скажи мені, фризу, будь слухняний, я дам тобі смачної юшки. Не, не. Пане комісаре, він хоче вивільнитися. Відпустіть його. Не. Він хоче, щоб ви одійшли. Не заважайте йому. Не, не, не. Що це все має означати? Розклав золоті монети на пелерині. Це нічого нам не з'ясовує. Спитайте його, що воно таке. Що ти хочеш сказати, Фрізу? Що ти хочеш сказати? З нього нічого не видобудеш. Що з ним робити? Відведіть його до поліцейського управління. Подякуйте панові слідчому за турботу, але більше не наглядайте за мною. Вранці у мене особистий візит. Наступного ранку я пішов до мадам Лоріс, тітки Макса Барі. Бульвар Сансер, номер 11 Тут. Можу я бачити мадам Лоріс? Так, це я. Мене звуть Жозе Робен. Я працюю в паризьких новинах. У Масаку, я в справах. Макс Барі, ваш небіж, просив мене завітати до вас. Заходьте, заходьте, будь ласка. Небідолашний хлопчик нечасто мене відвідує. Знаю, знаю, він дуже зайнятий. Сідайте, будь ласка. Дякую. Ух, цей Париж. А потім його фах. Уявляю собі, скільки в нього різних справ. Він передплатив мені свою газету. І знаєте, я її читаю. Мені цікаво. Вас, місія теж вже знаю з ваших репортажів. Тут у провідці і ми нудимось. І Макса у мене нікого немає. Цей будинок само собою перейде йому в спадок. До речі, його кімната, он там, з того боку перед покою. Вона завжди готова до його приїзду. А я сплю на другому поверсі. А Максові ось що слід було б робити – Відпочивати тут в ряди годи від паризької метушні. Ви згодні зі мною, пане Робе? Хочете малаги? Дякую, не хочеться. Ну, справді ні. Випийте ж далебі. Дякую. Ох, це дуже прикро. Вся країна втратила спокій. До того ж, я теж стурбована. На мою думку, вам немає чого хвилюватись? Ну, ви, звичайно, можете так казати, бо ви ще молодий, І я знаю, що такі речі на вас не впливають. Подумайте лише, злодійчуки, можливо, побували у мене саме в ту ніч, коли було вбито цього бідолаху. Що? Того вечора я вийшла, як звичайно, о п'ятій годині дещо купити на завтра. Повернулась, коли вже зовсім поночіло, аби як повечеря пішла спати. Перед тим я замкнула двері на ключі, на засовку. тої ночі був шалений вітер. Звичайно, я не боягузлива, але тої ночі скажу вам двер, я інколи починала тремтіти. Я не люблю такого скаженого вітру. А тепер уявіть собі. Як я була здивована, коли побачила вранці, що вхідні двері були відчинені. Не навсі ж, ви розумієте, але не були замкнені на ключ і на засувку. Ви певні, що зачинили двері на засувку, перше ніж піти спати? Здається, так. Однак у вас нічого не вкрали? Ні. В мене нічого не зникло. Дома я гроші не тримаю. Між я й багата, та я не стиряла розум від страху. Я лише сказала сама до себе, ти легковажна, треба бути пильною. А потом я прочитала в газеті, що букініста став бито в його книгарть. Ой, признаюсь вам, я злякалась і боюсь тепер. І надаремно. Двері у вас міцні. Пильнуйте тільки, щоб на ніч вони були завжди замкнені на ключ. А зараз ви взагалі можете спати цілком спокійно. В місті повно жандармів, поліцейських інспекторів. Ох, які часи настали! Прошу пробачення, пані Лоріс. Чи можу я вас про дещо попросити? Будь ласка. Я хотів би ознайомитися з вашим будинком, трохи оглянути його. Невже моя історія з дверима? До такої міри вас зацікавила? Ви мене лякаєте Та ні, присягаюсь вам, я нічого не підозрюю Але в усіх випадках Я суворо додержуюсь свого методу Ніколи нічим не нехтувати Зробити це мені велить Так би мовити, професійне сумління Ну що ж, ходімо зі мною Прошу Ось тут праворуч – маленька бітальня, ви вже її знаєте. Суміжна з нею – їдальня. А бібліотеки у вас немає? Є, але не тут вона, в кімнаті Макса. Ви її зараз побачите. Ця бібліотека створювалася за доби Людовика 13-го, чи приблизно в ті часи. Мій чоловік дуже не пишався. Ось кухня, отут біля дверей кімната до служниці – але ну, тоді, як я живу сама, я не тримаю служниці. З тієї кімнати я зробила комору. Так? Я ховаю тут фрукти і картоплю, і висушую вв'язки цілющої трави. Макс це дуже любить. Коли він приїздить до мене, то завжди відчиняє двері-комірки і довго тішиться цими пахищами. Він каже, що я консервую літо. Ось подивіться. Правда, тут маленький розгардій яжок. А й справді, ця сумішка пахощів дуже приємна. А тепер підемо до кімнати Макса. Вона виходить вікнами в садок. Сюди прошу. Ось бібліотека, про яку я вам казала. Ось письмовий стіл. Я користуюся книжками Макса. Я дуже люблю поезію. В цьому Макс схожий на мене. Але в нього так мало дозвілля. Коли Макс приїздить, він ховає всі свої папери в шухляди. Я їх не чіпаю, він цього не любить. Влітку в цій кімнаті, мабуть, дуже хороше. Дуже хороше. Але зараз, ви бачите, газони почерніли, і на деревах майже не засталися листя. Про такий робочий кабінет, напевно, кожний поет мріє. Мій небіж це каже щоразу. Коли я вхожу сюди, я забуваю про Париж. Ось його постійна фраза. До речі, всі його рукописи зберігаються тут. І ви їх читаєте? Ха, часом читаю... Ось дивіться, тут лежать усі його віршовані збірочки. Та він, напевно, казав вам про свої вірші. У нього в Парижі стільки обов'язків, що поезія відсувається на другий план. Уявляєш собі. Здається, цю збірку він уклав два роки тому, коли відпочивав тут протягом цілого місяця. Ось на останній сторінці «Зміст». Назви вірші вибрано з художнім смаком. А вже ж. Чари мовчання Сторінка 87. Я хотів би прочитати цей вірш. Це дуже легко зробити. Позачедіть. 83, 85. Він, мабуть, помилився в нумерації. Але ні? дуже дивно. Цього вірша бракує. Напевно, не ж був незадоволений цим віршем і видав сторінку. Але інші дуже гарні. Безперечно. Я радий, мадам, що зможу передати Максові Барі, що у вас все гаразд. Прощавайте. Може, поживете у мене? Дякую. Я зупинився в готелі Гарона. І мені треба поспішати. Прощавайте. На все добре. Я знав уже багато. Більше в Масаку мені нічого було робити. Та все ж таки, перед від'їздом я вирішив ще раз відвідати будинок. На вулиці Кабрет. Здається, хтось уже випередив мене. У будинку хтось є. Обережно. Двері давно немащені. Вимикач має бути десь поблизу дверей. Ліворуч або праворуч. Є. Пане учителю, що ви тут робите, пане? По правді кажучи, я маю право попитати про це саме вас, пане Ресек. О, я бачу. Ви, мабуть, гадаєте, що я в якійсь мірі причетний до злочину. Я даю вам слово честі, що прийшов сюди з причини, що немає нічого спільного з розслідуванням, яке проводите тут ви і карний розшук. вірити вашим словам, Та я думаю, ви маєте мені щось сказати. Цей ключ належав Юставо Мюе. Саме так, пан репортер. Я його вкрав уже давно. Старий нічого не помітив. Це була дуже довірлива людина. На ваш погляд, я винен у тому, що я забрався у нічній порі в дім, що не належить мені. Я бачу, що факти проти мене. Але наука, пане, але мистецтво, хіба вони не вище правил пристойності, будь-яких умовностей? Я скажу вам правду. Ця правда дуже проста. Людина, що жила в цій нужденній хатині, була незвичайна. В нього була одна пристрасть. Він кохався у пам'ятниках минулого, у старовинній скульптурі. Монастир з його розкішним порталом він знав до найменших деталей. Він мав навіть намір видати ґрунтовне дослідження про цю пам'ятку давнини. Це також і моя пристрасть, пане репорте. І я теж написав книгу про монастир Сен-П'єр. Моє дослідження буде остаточним. Його вирьбає кожний фахівець цього питання. Одне тільки. Не було між нами згоди. Юстав Мюе вважав, що капітелі монастирян не старіше 1200 року, а я переконаний, що він помилявся. Старий кипкував з мене. Хвалився, що має незаперечний документ. Так, пане. Він це мені повторював сотні разів, але завжди відмовлявся мене з ним познайомити. Чому він не хотів, щоб я скористався з його знахідки? Через ревнощі? тепер уже безглузді. Отже, ви розшукували цей рукопис? Так, пане, і я його не знайшов. Що він зробив з цим рукописом? Чи ж справді він існував? Невже його викрав злодій? Ось що мене непокоїть. Може, йдеться про науку і мистецтво. Я розумію. Чиніть так, як вам скаже ваше сумління. Ви можете повідомити поліцію або газети. Я відповідатиму так, як і зараз. Я чесна людина, пане. Я вчений і я дбаю про науку. Я повинен знати, повинен взяти до рук цей рукопис, якщо він взагалі існує. Якщо в матеріалах слідства буде згадано про цей рукопис, вас, напевно, повідомлять. А тепер ходімте. Час уже пізній, а вранці я від'їжджаю до Парижа. Я повернувся в Париж. Першим, кого я зустрів у редакції, був Даржан. О, це ви, робене? Не чекав вас так рано? На добрий день вам, держани. Вдала подорож? У, я радий, що повернувся. Є новини? Нічого важливого. Ці маленькі міста такі облудні. Здається, що вони оповиті сном. А насправді в них безупинно снуються дивні історії. Напевне, якби я залишився в Масаку трохи довше, я знайшов би кільканадцять нових стежок, однаково вартих уваги. А ви, Держани, натрапили на будь-який слід? Та де там? Мені нічого вам доповісти. Всі розгублені, як то кажуть, не знають, що й думати. Хм, я розумію. До речі, Держани, спасибі, що надіслали мені рукопис цього Гарпократа. Я прочитав його вночі. Ось він. Можете передати його Морелі з нашою подякою. Цікаво почути вашу думку. Ви скажете, що я зухвалиць. Але я вважаю, що твір надміру роз